Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, velkommen til. Mit navn er som sagt Henrik Kvartrup. Vi havde jo egentlig planlagt en regulær farvel- og tak udsendelse i dag, men nu må vi se... For man kan da roligt sige, at der i de her timer vendes op og ned på meget i forhold til denne station, der jo efter planen ellers skal udånde torsdag kl. 23.59, altså om bare tre dage. Men det eneste, man i disse timer kan sige med fuldstændig sikkerhed, det er, at FN-båndet fra på fredag overtages sig af Radio 4. Det står ikke til diskussion. Derudover er alt faktisk i spil. Nu da der begynder at materialisere sig et politisk flertal for at det DAB-udbud, som Radio Loud, som bekendt vandt for knap en ugen, ja, at det skal gå om. Alt er nu oppe i luften, herunder også, hvorvidt 247 skal have en særbevilling, mens forløbet omkring udbuddet bliver grænsket nøjere. Derfor, kære lytter, bær over med os. Den her udsendelse kommer alene til at stå i Radio 247's tegn. Kald det bare ananas egen juice, men hvis ikke et mediemagasin skulle dække det drama, der udfolder sig As We Speak, så ved jeg ikke. I den næste time kommer vi dels til at forholde os til bestræbelserne på at redde 24-7. Kan du overhovedet nås? Hvad med armslængende-princippet? Eller, som en Twitter-bruger Galgenhumorist spurgte i går, er det ikke bare alt sammen usømmelig omgang med lige, at politikerne nu her i 11. time forsøger at redde ansigt efter nogle manøver, der udløste mere folk i protest, end de lige havde forventet? Men vi skal også forholde os til, hvad det er for en kanal, der nu har sendt i 8 år, en slags nekrolog, om man vil. Hvad bliver, med andre ord, arven efter 24.7. For at tale om alt det, har jeg fået gæster i studiet, mediekommentator Lars Jensen, velkommen til dig. Tak skal du have. Journalist Nynet Bjerre, samt politisk kommentator, og vært her på station, Lars Trier Månsen, også mm. velkommen til jer to. Tak. Og så er der måske dem, der har bemærket, at det indtil videre kun er mig, der har talt. Og det er også rigtigt for, helt karakteristisk for den her i forvejen vanvittige dag, så forlod Mikkel Andersen, min sædvanlige medvært, for tre timer siden i hud- og hast-redaktionen. Han er nemlig gået i fødsel, eller hans kone er i hvert fald, og derfor befinder han sig i talende stund på barselsafdelingen på Hvidovre Hospital, og derfor skal der lyde alt muligt held og lykke til både Marta og Mikkel fra mig. Velkommen til. Vi skal ikke snakke om Mikkel og Martas forhåbentlig snart veloverståede fødsel. Vi skal snakke om skæbnen for denne her kanal, vi sidder på nu, Radio 24-7. Lad mig starte sådan helt bredt. Hvad tænker I? Hvad er det, der foregår i de her timer, Lars Jensen? Jeg bare vidste Ja, der foregår en helt masse snak. Og så er der nogle politikere, det ved Lars Trier meget mere om end mig, der siger det ene og det andet. Og Claus Jørgensen fra Venstre vil have reddet 24-7, og Jens Rode i gamle dage kendt som det løsgående missil, øh, har bedt om at få udbuddet lavet om. Og så er der situationen den, som du beskrev den. Og hvad det ender med, det tør jeg jo ikke sige. Jeg er nu ret sikker på, at det udbud, der er sket, og den beslutning, der er truffet, den kommer til at stå ved magt. Men hvad er det, Nune der i denne her radiostation DNA gør, at vi nu får, jeg ved ikke, hvilken uge taler om, hvad der skal ske selv på et tidspunkt, hvor vi... Altså, det er, jo, det er jo Brexit i dansk radioudgave, ja. det her, ikke? Jamen, det er det. Jamen, altså, dengang äh, 7 blev sat i søen af, af PSG Møller, der arbejder ud ude på DR, og der havde vi bare sådan, hvad i alverden skal vi med det? Altså, DR laver simpelthen så meget godt indhold, mange tv-kanaler, en kæmpestor nyhedsreaktion, vi har masser af radiokanaler, hvad i alverden kan man gøre anderledes? Og det er lige præcis det, der er pointen. Altså... Vi kunne ikke forestille os, at vi havde brug for 24 og nu kan vi ikke undvære 24 -7. Og jeg tror, det har meget at gøre med de der tendenser, vi har snakket meget om i journalistik. Altså, der er nogen, der er traditionelle journalister, som helst ikke vil sige ja, ja som helst ikke vil fylde for meget. Og så er der den værdsmålende journalistik, som måske kommer meget fra USA, og som bare har været afsættet fra den her radiokanal. Og det har været uforudsigeligheden. Så da jeg åbner for 24 så får jeg en uforudsigelighed, som jeg aldrig nogensinde har fået på PET. Altså, PET har jo fået et... Et tiltrængsbakke i røven af, af 24-7, og det har været dejligt, men, øh, men, men det der DNA med nu får det er det, det, folk kommer til at savne. Og, og det ser du, med du journalist, og det er samme med Lars Jensen, det er samme jeg, og det er samme med Lars Tremonsen. Det, der måske, Lars, er kommet bag på politikerne, er, at det er andre end bare journalister, der tænker, sådan som Nynne lige har beskrevet her. Ja, noget af det, der jo har adskilt Radio 24-7 fra for eksempel Danmarks Radio, det er, at man har turet sætte følelserne i spil. Man har formået, kan man sige, alle mulige kaotiske programkoncepter og lade folk på en eller anden måde hisse sig op og, og gå et. Og det er jo noget, der gør, at det her er en sag, som vækker følelser hos mange lyttere. Det er noget, folk på en eller anden måde har været engageret i, måske for dem, der har lyttet. den halv million, der har lyttet om ugen på en mere intens måde end andre ting. Og det gør, når der har været alle de her skvulb, at folk faktisk reagerer på det. Det har været hele ideen med den her radiostation. Det er at få folk til at reagere og handle på det. Det gør de nu. Og der synes jeg, der har været et meget klart mønster af, at politikerne hele tiden har forsøgt ligesom at krydse over og placere sig der, hvor de fornemmer, folkestemningen er. Og der må man jo sige, at det har været et ekstremt uskyndt forløb, hvor først den Folkeparti og Christian Thulesen dag tror, at han har en sag ved at spille på den her splittelse mellem København og resten af landet og vil trække kanalen derover. Da man så finder ud af, at det er faktisk ikke noget, der er specielt mange stemmer i, der er ikke point i det, så krydser man over og forsøger at lave en redningsmanøvre. Og nu, hvor det hele ser ud til at ramle, jeg kunne hjælpe mig om en figur, som tidligere finansminister Claus Hjort ikke så melder sig på banen og hævder, at han gerne vil redestationen. Så det er altså et udtryk for politikere, der løber efter vinden, men også meget følelseslædssag. Og nu har I alle tre haft ordet. Jeg synes faktisk, vi skal prøve at, at lytte til politikeren, du lige har nævnt, Lars, øh, nemlig Claus Sjort Frederiksen, tidligere finansminister, tidligere forsvarsminister, medlem af Venstre. Det parti, der for ikke særlig mange måneder siden indgik det medieforlig, der i hvert fald gjorde, at øh, Radio 24.7 valgte ikke at søge om at få lov til at sende på, på FN-kanalen. Ham talte jeg, altså Claus Hjort Frederiksen, ham talte jeg med for et par timer siden. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Altså i første omgang skal vi jo nu have svaret på en lang række spørgsmål. Og min priori øh, på Facebook skyldes en irritation over, at kulturministeren nu øh, tavs i en hel uge omkring det her udbud. Nu har jeg set, at han så i dag åbner op for, at partierne kan stille spørgsmål, og at der så vil komme et svar. Så så langt, øh, så godt. Mm. Men jeg vil bare sige om... om øh, om Radio 247, at jeg er jo med tiden øh, kommet til at holde mere og mere af, af, af Radio 247, fordi i begyndelsen var den øh, provokerende øh, og øh, uvant, øh, men jeg må sige, at det udbud, der er kommet, det er jo superspændende. Og specielt når man øh, kører i bil, der er jo altid noget lige at og, og, og, og tune ind på. Så på den måde synes jeg, at øh, du undvære Radio 247 i det mediebillede, vi har. Øh, det vil være, være helt forkert. Men, det er sådan set, det der er der anledningen. Men Claus Hjort, øh, der, er dem, der er måske dem, der vil sige, at det skulle du have tænkt over der tilbage, da I lavede et fordi der betød, at Radio 24-7 følte sig afskåret fra at søge FM-frekvensen. Ja, men det er jeg helt enig i. Øh, men altså, øh, det er jo så passé, øh, om man så at sige, Jeg var jo med i regeringens koordinationsudvalg dengang beslutningen om udbud blev truffet, og det kan jo sådan set være mig over i dag. Ja, så du, du, synes, det var, du synes, det var forkert med den der 110 km regel Ja, det var noget kunstigt noget. Men så... Det blev så, og det er jo så alt sammen historier på på, på på fredag begynder Radio 4 at sende på FM-frekvensen. Men så kom anden bølge jo så, nemlig det her udbud om en DAP-kanal, det er jo så det, Radio TV-nævnet har afgjort nu til Radio Louds øh, fordel. Der måske også dem, der vil sige, jamen nu er der nogle øh, uafhængige embedsmænd, der har vendt og drejet tingene, og nu er de kommet frem til en konklusion, og så, så, så burde et armslængde princip egentlig tilsige, at du og andre blandede, jeg fuldstændig udenom, hvordan øh, det Radio TV-nævnet var noget frem, Ja, men det er også rigtigt. Altså, øh, det burde øh, man jo sådan set gøre. Men der kan jo bare stille så mange spørgsmål ved den vægtning, øh, øh, som øh, sekretariatet øh, har, har foretaget af, af øh, de forskellige øh, elementer øh, i udbuddet at jeg synes, at det virker noget kunstigt. Altså, jeg kan jo se, at økonomi øh, betyder øh, ret meget. Øh, det betyder mindre, om man er eller ikke øh, landstækkende. Øh, og, og, og på den måde synes jeg, at man kan stille spørgsmålstegn ved udbuddet. Og det virker på en eller anden måde, akademisk og teoretisk, øh, det øh, skema, der er opstillet der. Så øh, jeg glæder mig over, at øh, kulturministeren nu langt om længe, har fået mandet sig op til at være åben over for at besvare alle de kritiske spørgsmål, der er Men det er udmærket, at der bliver holdt et møde, forstår jeg, på fredag i Kulturministeriet, men torsdag kl. 23.59 lukker den her station, drejer nøglen om. Altså, hvad, hvad, hvad er det? Er der en redningskrans på vej, eller er det bare en akademisk diskussion om, hvordan udbuddet skal, skal, skal konstrueres i fremtiden, vi ude i her? Jamen altså, nu kan jeg jo se, at Jens Rode har stillet et forslag om at forlænge sendtilladelsen til Radio 24 7. Og det er da en af de måder, man kan afgøde den her virkelige punkt. Det er da klart, at det er et kæmpe problem. Det at Radio 24 stopper, har opsagt medarbejdere, går jeg ud fra, medarbejdere fratræder. Så det er jo, hvad skal man sige de yderste, øh, yderste nødsfald, det vi øh, taler om her. Ja, Jeg øh, håber... Elsketime rækker ikke engang her. Vi er 12. Altså, den er langt over midten af det, ja, ikke? Ja, ja. Jamen, det, er det det. Er det. Men, men, men, tilbage bliver, ja. men tilbage bliver bare, at vi kan ikke undvære øh, Radio 24 øh, i det mediebillede, vi har. Så må man finde en, en løsning på det. Fordi det har været et meget vigtigt, bidrag til øh, vores mediebillede i Danmark, og Radio 24 har jo også været banebrydende med en række programmer, øh, og øh, har jo også lavet gravende øh, journalistik, som er, er, er ret så -demokratisk samfund. Men Claus nu er du tidligere finansminister, og, og, og, og derfor ved du lidt, hvad du taler om her. Altså, nu du siger, at der skal findes en løsning, så går jeg ud fra, at det er også er en løsning med nogle penge bundet i halen. Hvor, altså, nu spørger jeg bare, af er åbent sind, hvor, hvordan skal sådan nogle penge skaffes? Jamen, øh, altså... Jeg er ked af at skulle stå her i sidste øjeblik og ligesom øh, tale omkring de her ting, for jeg har jo ikke øh, nogen løsning øh, på de der øh, problemer. Men jeg håber bare, at der vil være et bredt flertal i Folketinget, øh, som vil den her sag, og at ministeren og regeringen vil stille sig værmligt til at finde en løsning. Er det vi taler om, er det en eller hvad, hvad er det vi er ude i? Aner det ikke, aner det ikke, Henrik, ikke. men det hvor vi. Det må man jo diskutere. Er det Claus Hjort Frederiksen, der taler her på egne ja, vegne, ja. eller er det Claus Hjort Frederiksen, der taler på Venstres vegne? Jeg taler på egne vegne, som jeg også skriver i mit Facebook-opslag. Men det er klart, der bliver jo nu en drøftelse i Venstres folketingsgruppe, ligesom jeg går ud fra, at i alle andre folketingsgrupper bliver der diskussioner om de her ting. Og så må medieoverførerne jo sætte sig sammen. Nå, lige her til sidst, hvis du sådan skal give en, en skønhedskarakter til altså den måde, politikerne har behandlet Radio 24-7 på hen over de seneste halvandet to år, hvad, hvad, hvor ligger vi så på karakterskalaen? Ja, vi ligger meget lavt på skalaen. Det gør vi. Jeg synes ikke, det har været fair, og det har været ordentligt. Claus Jørg tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Nå, hvad tænker I, når I hører denne, skal vi kalde ham omvendte sønner, eller hvad? Altså, jeg synes, det er jo simpelthen politisk hyggeleri af allerhøjeste karat, vi har med at gøre her. Han till tillader sig at sidde og sige, at uh, nu har uh, den fungerende kulturminister så endelig fået mandet sig op efter en uges Altså, hvad var det, man spillede ind med for halvandet år siden, da man havde regeringsmagten? Også inden Dansk Folkeparti var begyndt at blande sig. Ja, der sagde man, at man er ret at man skulle betales med 33 procent. Det var så den måde, der vandt kulturminister med et vis kærlighed på. Jeg synes, det er langt ud, det her. Men, men der kan man jo sige, Nynne, at det, det, vi snakker om her, det er jo ikke, hvorvidt Radio 24 skal sende på FM-båndet. Den diskussion er kørt. Det nej, handler det, om noget men, med udbuddet, det, Nej, ikke? men du, bliver, du, du, du kan simpelthen ikke vise din kærlighed så sent, som finansminister eller tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen viser den her. Altså, det, du bliver nødt til at kigge på, hvad ligger der forud. Og det er det, der ligger forud. De tog livet af den her radiokanal. Men, men hvis vi nu skal prøve at motivforske Lars Tria hvorfor er det så, at Claus Hjort Frederiksen nu begynder at udvise denne store kærlighed til Fordi udvise lukningen at Radio 24 har vist sig at generere de her følelser. Det er noget, folk er blevet vrede over, folk er blevet skuffede, forvirrede, forundrede over det. Og lige nu er det altså Socialdemokratiet, der sidder på magten, og dermed Socialdemokratiet, der ligesom skal stå på mål for den afgørelse, der er kommet i Radio tv Og det er tydeligvis en, som kulturministeren har svært ved at forklare, og så er det meget bekvemt for oppositionen nu at stikke en pind ind i det vipsebo og få det hele til at, at flamme op igen. Velvidende, at der næppe kommer til at ske nogle ændringer, forløbet er kørt. Men så kan man i det mindste få skabt noget altså modstand mod øh, Frederiksens regering men, men nu siger du jo, at der ikke øh, kommer til at ske noget, men klaus Frederiksen taler jo om en, en tillægsbevægning, særbevilling, sådan at Radio 24-7, må jeg forstå, kan fortsætte med at sende realist øh, Jensen hørt. Sådan som jeg hørte dit udmærkede interview, så er det dejligt, der talt om en særbevilling, mens han ligesom glæder af på den. Øh, altså en særbevilling til en radiokanal, som nu bare tager de tal, der, der kører rundt i, som er de virkelige tal. Det koster 280 millioner at sende øh, en DAP-radio, som svarer til det, øh, som har været i udbud. Det vil sige, den en ekstra bevilling på 280 millioner, fordi Laut har jo fået de 280 ja, millioner. Kunne man kunne godt sige, at nu, nu giver vi lige for, til 14 dage, tre uger efter sådan at vi lige kan grænse udbudets uh, behandling af det. Så, uh, så taler han om at forlænge sendetilladelsen. Den sendetilladelse er udløbet, der er ikke nogen frekvens at sende på. Jeg er ligesom svært ved at se, der hvad der. Og der er vel, der er vel en DAP-frekvens i og med, at Laut først overtager 1. april? Der er masser af DAP-frekvenser, og så skal man lige forhandle en pris. Men dem, der ejer DAB-frekvenserne, det er et firma der er Men ikke altså, vi skal fortage med teknik her, man kunne vel godt sige tre uger ekstra til at vi lige alle sammen finder ud af, hvad der er op og ned på det her. I de tre uger fortsætter 24-7 med at sende, det koster ekstra antal millioner, og det sørger vi for med et aktstykke i finansudvalget og finde penge til. Så skal du jo spørge, hvem der så er direktør for 24-7 efter på fredag, fordi lige nu er det en Ramsgaard. Og, og så er der ikke nogen direktør, for så eksisterer Men det 24 ikke længere. Det spørger vi lige om lidt, for der kommer Ramsgaard ind i det. Men Henrik, der var lige et tilføje her, fordi jamen, så forlænger man... nu, Jeg mener, det er meget hypotetisk, det her. Mm. Altså, så forlænger vi sendtilladelsen, eller flytter den over på DAP i tre uger. Uh, samtlige medarbejdere på 24 er sagt op. Det vil sige, så skal de hyres igen. Uh, hele arrangementet... Nu hørte jeg lige, at der er abonnementer, der simpelthen er ophørt her per første... Eller per... Den sidste dag. Ja, det kunne, det kunne med hiv og sving, at vi kunne få <laughs> Så... vand i studiet, fordi vandabonnementet Så, altså, er også det, opsagt. Det forekommer og... mig at være både praktisk og politisk umuligt at forlænge en sendetilladelse. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil gerne lige rejse et lille advarselsflag her, fordi umiddelbart lyder det jo meget til forladeligt, når Claus Hjort nu ligesom kommer til undsætning her i 12. timen Problemet er bare, altså et der ikke kommer til at være en løsning. Og to, hvis det her bliver måden, som politikere fremover håndterer danske medier, så er vi altså ude i noget, hvor vi ser en indblanding, vi ikke er vant til fra vestlige demokratier. Altså, bare huske, at Danmark er et i de lande i verden, hvor der bliver givet flest offentlige midler til medier. Vi er helt oppe i niveau med, hvad der svarer til, til Kina og andre steder. Og hvis vi også begynder at se en udvikling, hvor politikerne begynder at blande, detailblande sig i, hvordan man prioriterer pengene, så synes jeg, der er grund til at være nervøs. Og det er bare at sige at det, man har afskaffet licensen, det er kommet over på finansloven. Det betyder i praksis, at jeg tror, at det vi ser nu er et varsel om, hvordan medieforhandlinger, mediedebat kommer til at være fremover. Vi ser alle mulige politikere, der forsøger at score lette billige point hos store vælgergrupper, men blander sig dybt, dybt ind i den redaktionel uafhængighed. Og jeg synes, det er altså på mange måder skræmmende, hvad der sker lige nu. Vi kan snakke videre om det her lige om lidt, men først synes jeg at måske, lige, at vi lige skal, skal, skal, skal lytte til det interview jeg lavede med manden, der om nogen startede den her bølge, der gør, at vi nu sidder her og taler om, hvorvidt 24-7 kunne for komme til at stå i en situation, hvor den kan sende efter uh, på, på torsdag, uden at vi bliver betragtet som totale idioter, bare fordi vi gør det. Og den mand og den politiker, det er uh, Jens Rode fra Radikal Radikale Venstre, og ham talte jeg med for uh, en time tid siden. Jeg mener jo, at det er så grotesk, dels at slukke signalet, før vi overhovedet ved, om den proces, der har været kørt, om den egentlig er kørt efter alle kunstens ordentlige regler. Og derfor har jeg i dag, her til morgen, bedt kulturministeren om at se på muligheden for, at vi forlænger sendeperioden og sendetilladelsen på DAP, ved at mærke, vi kan jo desværre ikke bruge FM på DAP øh, for Radio 477 indtil i hvert fald den politiske proces er færdiggjort, og der er truffet en endelig afgørelse. Men, men Jens Rode, øh, må jeg ikke bare lige spørge dig, du er jo en af de politikere, der øh, igen og igen taler for det, der hedder armslængdeprincippet. Er der særlig meget armslængde i, at du som politiker går ind og bedstermakker på det, end øh, et uafhængigt radio-tv-nævn er nået frem til? Nej, det er der ikke. Og øh, det er også noget, øh, der har krevet i. Skarpe overvejelser, fordi det, der skal meget til, før øh, jeg mener, at man overhovedet kan tillade sig at gå ind og så øh, besvivle et nævnsafgørelse. Men jeg har jo læst hele materialet igennem, og jeg må bare sige, at i de 36 år, jeg har beskæftiget mig med radio, på jo mange sider af bordet, også med at kigge på sendetilladelser og se på nævnsafgørelser og den slags der er, øh, altså, jeg har aldrig set noget, der i den grad stikker af fra virkeligheden, som den vurdering, der er lavet her. Men hvad bliver, hvad, hvad bliver det næste? At... Altså, det næste bliver, at du så uenig i en domstolsafgørelse, og så, så skal den også gøres om... Altså, er det ikke bare et grundlæggende brud med nogle principper, vi har i det her samfund, at politikerne holder sig fra at blande sig i noget, som nogle folk, de har sat til at træffe den slags afgørelser, når frem til... Om nu er der jo ikke tale om en domstolsafgørelse, ellers så har du nok heller ikke fået mig på banen her, fordi det er noget andet, og jeg erkender, at vi her har en myndighed, som er nedsat af kulturministeren, altså det er jo medlemmerne, der er udvejet af den tidligere kulturminister, som skal træffe den her afgørelse. Men jeg er også nødt til at så se på, altså når vi nu skal bruge 280 millioner kroner på at sende radio, at man, punkt et, man lukker en radiostation, som jo øh, allerede i dag har et øh, lyttertal og har nogle strukturer og en organisation, og som øh, jo har bevist, at den også kan løfte en publicistisk opgave og en public service opgave. Det betvivler nævnet i adskillige af de afgørelser, de øh, laver. Der betvivler de, at Radio 24.7 kan det. og så lægger man negativ vægt på det og trækker fra i point, mens man over på en radiostation, som i bedste fald her laver lidt en frihåndstegning på en lang række idéer, de har, men som jo ikke har hverken værter eller journalistisk kraft eller organisatorisk kraft øh, endnu, øh, dem øh, løfter man så op og siger, nej, det var da spændende, så det giver de ekstra point for. Det er jo en ulige måde at vurdere tingene på, men skulle du ikke have sag, sagt fra år for, at nævnet skulle træffe en afgørelse, inden den nåede frem til sin konklusion? Frem for nu her, hvor den er nået frem til sin konklusion? Altså, det virker sådan lidt post festum. <tøk regardez> ja, men det ville jo være helt grotesk, hvis jeg gik ind, inden nævnet har truffet sin afgørelse. Jeg er nødt til at henholde mig til nævnets afgørelse. Og det første døgn, der sagde jeg også, at, uh, hvor jeg blev spurgt alle steder, hvad er din holdning til, at... Radio Lav har øh, vundet, så sagde jeg bare tillykke med det. Det vil jeg ikke forholde mig til, for det har jeg principielt ikke nogen holdning til. Men når jeg så læser igennem hele materialet og hele baggrunden for vurderingen, så er jeg så også nødt til, som ansvarlig politikere, der jo i sidste ende har svare for, at vi bruger 280 millioner kroner på en radiostation, at tingene dels er foregået ordentligt, dels at vi får en radiostation, som har nogle lyttere, der vil jeg lige i parentes nævne, at det jo for mig er helt grotesk, at man laver en målgruppe, som vi ved ikke køber DAP-radioer. Altså øh, ring til hifi klubben ring til øh, øh, Elgiganten og spørger om de sælger nogle DAP-radioer til den målgruppe, som Radio Loud vil sælge til. Det er jo ikke tilfældet. Og dermed kommer vi jo til, de er jo, der er jo ikke tale om et internetudbud, der er jo tale om et dap -udbud. Så når man kan kigge på det, og så samtidig konstaterer, at den selv betvivler to gange helt eksplicit, at man både organisatorisk og i forhold til public service delen, er i stand til at overholde minimumskravene i udbuddet, Jamen, så forstår jeg jo simpelthen ikke, hvordan man kan nå dertil, at de overhovedet kan passere, eftersom der er jo tale om minimumskrav Og det er jo ikke noget, man får afsøgt. Okay, lad os så prøve lige at blive det praktiske. Altså, du, du opfordrer til, at øh, det her på en eller anden måde øh, sættes i bero. at øh, nævnes... Øh, ja, hvad foreslår du egentlig, der skal ske konkret? Fordi, altså, som jeg startede med at sige, 2359 lukker og slukker den her radio. Altså, hvad, hvad er det, du forestiller dig, der skal kunne ske for, trods alt, at det giver mening at tale om en redningsgræns, der er kastet ud? Jamen, der vil jeg bare sige, at... Øh... Det er ikke over, før den fede dame har sunget. Og, øh, og det, jeg prøver på, det er jo at få den fede dame til at holde op med at synge øh, og sætte processen i bero, således at vi lige får tid til at gennemgå det ordentligt og redeligt. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at alting foregår i fuld åbenhed, for der er rejst så mange tvivlsspørgsmål om, hvad i alverden det er, der foregår her, at vi bliver nødt til at sørge for, at alt er øh, transparent. Og så længe vi gør det, og tager os den tid til det, så skal Radio 247 kunne fortsætte med at sende, og det må vi finde nogle penge til. Der er jo transmissionsomkostninger og andre omkostninger, der skal dækkes på det. Det er den ene ting, og så skal vi selvfølgelig sikre, at den plads er til stede på øh, DAP-nettet. Det kræver nogle penge til transmissionsomkostninger, og det må vi simpelthen finde ud af at håndtere i løbet af den her uge. Derfor har jeg i dag bedt kulturministeren om at undersøge det, og de er i gang med at undersøge det i kulturministeriet. Øh, altså, vi taler simpelthen, som du ser det, som om særbevilling? Ja, det vil det jo være, øh, som vi skal rejse her, men det er jo fuldstændig absurd at gøre en masse mennesker radiohjemløse, øh, hvis det er sådan, altså, i, i, i en fase, hvor vi jo ikke ved, hvad det ender ud med. Og hvis vi ender der, hvor Radio 24 så i sidste ende skal fortsætte, så er det jo lidt åndssvær at lukke dem. End... Lige her til sidst, Jens Rode, når Danmarks befolkning står op fredag morgen, vil de af vores landsmænd, der har en DAP-radio, så kunne høre Radio 24 -7. Det håber jeg. Men jeg kan jo desværre ikke give nogen garantier, for jeg og jeg, Radikale Venstre har ikke flertal alene i Folketinget endnu. Men øh, <laughs> sådan er det. Så jeg håber jo, at alle er med til at prøve at løfte den her og Og ikke også, at der efterhånden er ved at være opbygget en politisk vilje til at øh, se positivt på det, vi kommer med her. Jeg, jeg tror det. Jens Røde, tusind tak, fordi du er med i denne, måske, får vi se sidste udgave af Q&A. Det er mig, der takker. Ja, Jens Røde siger her, et ain't over till the fat lady sings... Uh... Har han ret? For mig er det her definitionen af populisme i strid med alle de principper, som det radikale venstre normalt forvægter. Så skifter han fuldstændig rundt her og former det efter noget, han tror er populært, og det kan jeg da godt håbe, at det er et populært budskab. Men det er altså besyndeligt at høre en radikal politiker altså, vil lave den her bagvendte proces. Og jeg vil bare genstede at sige, hvis, hvis det er den måde, man kommer til at føre medie- og kulturpolitik fremover, så bliver det godt nok på noget, der kommer til at minde om banalstats lignende vilkår. Og, og der er en anden ting i det, og det er, jeg har til gode at høre, hvor det er, Jens Rode synes, at tingene er gået galt. Altså, mediebranchen er løbet ind i et byråkratisk administrativt råd, som har afgjort det på en byrokratisk administrativ måde, men har de egentlig gjort noget forkert? Men det er jo, der er det jo Jens Rodes. Altså bortset fra at de selvfølgelig ikke har været politisk lydhør, fordi hele mm. det her, hele det her blev lavet til 24/7. Eller også, og eller og også det... har de været meget politisk lydhør. Det, ja, det, er, det, det, det er jo, jo en anden konspirationsteori, at det, det, det ja, de simpelthen har lyttet til hvad de troede. Det er lige præcis. Og altså, og, og, og det, gerne det øh, øh, og, og vi mangler jo at Jens Rode svarer på, ja, hvad så med med makkeren over i blokken, altså Regeringspartiet, Socialdemokratiet, hvad mener de? Mm. De forløbige er det jo trods alt med en respekt letvægter i dag i dagens politik jeg troede, og, og Claus Hjort vi har, vi har hørt nu ikke? Altså, Arme, mener du Claus Jort er en letvægter ja, altså, hvis, ja, han han er, hvis han ja. repræsenterer det store operationsparti Venstre? det gør han jo for det første ikke, det har han jo lige sagt og så har han jo overhovedet ikke de striber på skulderen som han har haft. Ja, men jeg kommer bare til at tænke på Henrik nu kan vi journalister grænse det her udbud og sidde og læse detaljerne. Hvad med det kommunale udbud for græsslåning, for skolebyggeri, hvad med metroen, alt det der. Der er udbud hele tiden, der er ingen af os, der interesserer sin skid for det. Måske er det bare sådan, at, at, at, at det her land bliver kørt af altså, som nogle meget, meget snæver administrativ processer, hvor man ikke kigger på et, hvad folk vil have, og to, hvad de faktisk leveret. Men, det der, men er, der er det jo, Lasse Jensen, at uh, Jens Rode argumenterer med. Jamen, vi aner ikke, om det her forløbet er korrekt eller, eller forkert, men indtil vi finder ud af det, så skal 24-7 i det mindste have lov at sende. Giver det ikke mening? Ja, en eller anden mærkelig øh, logik, som ligger, hvad skal jeg sige, langt ude i rummet. Øh, ja, det giver måske umiddelbart mening, men det er, som Lars Trier siger, populisme. Vi har ikke nogen... Vil det sige, at vi nu lige pludselig siger, at fordi det nævnes? Jeg har også læst alle papirerne, og så vidt jeg kan se, så har nævnet fuldstændig slavisk fuldt det, som er udbudsbetingelserne, hvor også procentdelen, der skal vægte for økonomi, hvor også definitionen af en landstækkende radio er fastsat som 82 procenter derovre. Nævnet har gjort det, nævnet altid har gjort. Nu var det ikke aktuelt de to sidste gange, at Nævnet skulle tildele en radiokanal, for der var der kun én ansøger for otte år siden, da det var 24-7, og for nogle måneder siden, da det var Radio 4. Det vil sige første gang i Nævnets historie i, i den her mærkelige udbudsproces i et land, som er det eneste land i verden, der har opfundet øh, den her, i øvrigt, til synes en meget god idé de sidste 8 år, at man lader en privat virksomhed drive en radiostation 100% for dengang licensbetalerens, nu skal det ydernes penge. Men jeg kan ikke se, at Jens Rode har noget i den her afgørelse, hvor han kan sige, at her er reglerne ikke fuldt, her, foretræ, her foreligger der en overtrædelse. Fordi det her handler jo ikke om indhold. Det handler jo ikke om journalistisk bedømmelse af indhold. Det handler om, har man fuldt reglerne af ansøgningen, udfærdiget i overensstemmelse med det her, af sider lange regelsæt, eller er den ikke? Okay, vi skal videre, fordi jeg, vi har nemlig i mellemtiden ringet op til en mand, som jeg godt tør sige blandt mange af dem, der ude på de sociale medier erklærer, at de virkelig ønsker, at 24-7 skal fortsætte. En mand, der i deres øjne fremstår som noget, der er værre end djævlen selv. Fordi vi har nemlig ringet op til, af alle, Christian dal formand for Dansk Folkeparti. Du er den onde? Må, må, tak, tak for den præsentation. Det <tryk> Var da en fantastisk indledning, Henrik? Ja, jeg, jeg spørger på visse Facebook-brugers vegne, kan jeg roligt okay, sige. den for noget okay. Altså, der er folk, der siger, at når vi overhovedet står her, hvor vi står i dag, så er det fordi, at Dansk Folkeparti tilbage for forskellige måneder siden indførte det der 110 km-krav, og derfor gik det fuldstændig galt. Følger du dig skyldig, at 24-7 snart lukker og slukker? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg tager fuldstændig ansvar for de beslutninger, vi har været med til at, at træffe. De 110 kilometer, som du nævner, de kom jo ikke ind som et led i det fordi vi oprindeligt lavede. Der var de ikke en del af det. De kom ind, fordi Rete 24 7s ejer klagede til EU-kommissionen over den måde, medieaftalen var skruet sammen på. Uh, og det er selvfølgelig den her diskussion om Øst og Vest, og uh, om man skulle have en radiokanal, der er sendt fra den ene del af landet, og så en radiokanal, der er sendt fra den anden del af landet. Og uh, der klagede man jo over den måde, det var håndteret på i medieaftalen, og fik jo delvist ret, og den måde, man så kunne løse det på, det var ved at skrive de her 110 km ind i, ind i, ind i det udbud, der så kom til sidst. Og så var det så hele den her diskussion opstået, øh, hvad der så skulle øh, ske med, med, med Radio 24-7. Og så var det, at du, jeg tror faktisk, det var dig, der sagde det, at så vil, bliver der kastet en redningskrans til Radio 24 i form af, at man kunne søge det, den her DAP-koncession. Og nu har vi så fået øh, afgørelsen fra Radio TV-nævnet øh, i sidste uge, hvor det som bekendt blev ført til, at Radio Laud fik øh, øh, sendetilladelsen. Hvad tænker du om det? Christian Tulsendal. Fordi jeg kan jo høre, at mange i oppositionen begynder at få, skal vi kalde det, second thoughts. Jamen, det er jo lidt paradoxalt, fordi du har jo fuldstændig ret i, at da vi lancerede ideen om, at, at der kunne komme en, en, et dap der var det jo selvfølgelig også for, at vi ville vise, at det her for os ikke handlede om en diskussion i mod Radio 24-7, som det ellers blev gjort til, men det handlede om, at vi vil have, at de to talekanaler, vi finansierer i fællesskab, der sender den ene fra den ene del af landet, og den anden fra den anden del af landet. Og i og med, at det ikke handlede om 24-7 for os, da vi oprindeligt sidder og lavede medieaftale, så vil vi gerne med signalet eller budskabet omkring en DAP-kanal vise, at hvis 24-7 kunne sende på en DAP-kanal, så var det helt fint for os, fordi de mennesker, der har været glade for at høre 24 øh, programmer de havde sådan en mulighed for at fortsætte med det. Men jeg må sige, at vi kunne jo kun presse igennem, at der kunne komme det her udbud om dap -kanal. Vi kunne jo ikke vinde udbuddet for 24-7. Det måtte 24-7 jo selv klare. Og der må man jo så sige, at der har jo så været en proces nu, som er uden for vores øh, rækkevidde, øh, hvor man så har besluttet, at det er nogle andre, der skal øh, føre kan man sige, radio, radio, her videre på DAP-frekvensen i stedet for... Men det er, det er jo så en proces, som der, kan man roligt sige, bliver sat spørgsmålstegn ved. Nu har du lige hørt Claus J. Frederiksen, vi har også hørt Jens Rode, der siger, at det her det, det virker så, så forkert, at det skal simpelthen gøres om. Hvor ligger du i den diskussion? Nej, altså jeg tror i virkeligheden... At det på Påfaldet her er jo, at, at det er jo fordi, man har en radiokanal, der i dag har øh, muligheden for at sende direkte ud til folk øh, ude i æderen, som I også selv gør, og øh, bruge en time på øh, her og, og snakke om radioen selv. Og jeg tror, der var et interview i sommer, hvor man jo også sagde at hele den her diskussion om, at Radio 24 ikke skulle være der længere, skulle man lave så meget larm over som overhovedet muligt. Og det er vel det, der lykkedes meget godt. Altså man kan vel vente om at sige, hvis 24 havde vundet det her udbud i forhold til DAP-kanal, havde man så forestillet sig, at de andre aktører, der så ikke havde vundet de havde kunnet lave tilsvarende larm over beslutningen, som 24-7 har. Det kan man ikke forestille sig. Og derfor er det jo vel et, et spørgsmål om det og Jeg synes jo egentlig også, den måde, det har været... Altså, man har taget både Claus Hjorder og, og Jens Rodes indblanding her på i studiet, blandt aktører, som jo er for, fortæller for 24-7, så gør man det man, man jo alligevel med at man gennemskuer, hvad det drejer sig om. Altså man kommer her tre døgn før en radiokanal lukker og siger, at nu vil man pludselig øh, redde radioen. Det minder vel mest øh, om, at man skal ud og, og fange nogle, nogle tilhængere, øh, som øh, altså fisk i rørt vand. Øh, og det lykkes jo så i det omfang, man selvfølgelig har en radiokanal, man kan man kan komme igennem på, og det har man jo så ind til på torsdag kl. 13.59 og muligvis bagefter, fordi vi ved jo ikke, hvordan de nye aktører i radiomarkedet, vil agere journalistisk. Men, men det, vil, ja, det er vel en, en færre konklusion på det, du lige siger der. Altså, hvis nogen går og tænker på et flertal udenom regeringen, der på en eller anden måde skulle kunne kræve en, skal vi så kalde det, til det eksisterende Radio 24. Så kan man i hvert fald ikke tælle øh, Dansk Folkeparti's øh, mandater med ja. i det regnestykke men der ser jeg det altså lidt som sådan en man stiller op. Altså, jeg kan slet ikke rigtig se, hvordan man hverken teknisk eller praktisk skal kunne, øh, kunne fortsætte det her. Det er, jo ikke, det er jo ikke ligesom med Brexit, som vi startede udsendelsen med. Det er jo lidt med omfændt, men foretegn. Øh, her der, der er der jo en masse, der stopper øh, torsdag aften, som man så i givet fald lige efter midnat skulle kunne fortsætte med. Det er jeg ikke sikker på, det rent overhovedet teknisk kan lade sig gøre. Men jeg synes selvfølgelig, det er fint, man har diskussionen, også i forhold til det udbud, der har været, og nævnes afgørelse. Jeg har intet som helst og indvende imod, at man tager det op og diskuterer. Fordi det er jo også et spørgsmål om, hvad lægger man til grund i fremtiden? Altså når I siger også, Nynne, på, at der er fremtiden og udbud af alle mulige forskellige kan der er det jo fint, vi diskuterer, hvordan sådan noget foregår på i, i vores land. Og det kan vi så lære af, men jeg tror ikke, det kommer til at have nogen indflydelse på rette på 24-7s fremtid. Mm. Nynne Bjerg har et spørgsmål til dig. Ja, Christian, jeg vil bare lige spørge dig til det her med, med DF's ansvar, fordi jeg synes, i hvert fald indledningsvis, det lød som om, du fraskrev dig lidt ansvaret for, for det forhold, at 24-7 skulle, skulle flytte ud af København og 110 meter væk. det havde noget med, med EU-bestemmelser at gøre. Altså, hvad er Dansk Folkeparti's ansvar for, at stopper? med at sende på torsdag. Hvad er jeres ansvar i den her proces? For jeg synes, mm. at verden er fuld af politikere, der pludselig øh, har glemt, hvilket ansvar de havde for et øjeblik siden. Mm. Ej, jeg er meget glad for, at du lige spørger, fordi der var lige en misforståelse allerede i din indledning til spørgsmålet. For jeg fraskriver mig bestemt ikke ansvaret i forhold til den her Øst- og vestdiskussion, diskussion vi har haft. Den havde vi helt fra starten i medieforhandlingerne. Når vi har en, en, en offentlig finansieret eller to offentlige finansierede taleradioer, så vil vi gerne have, at den ene sender med udgangspunkt i København, den anden sender med udgangspunkt i, i Vestdanmark. Og det er det, vi kæmpede for i medieforhandlingerne. Det, jeg bare sagde, det var, at de 110 kilometer, som Kortrup spurgte mig til, de kom ikke ind som følge af den oprindelige medieaftale, vi lavede, de kom ind, fordi 24 rette 24-7 klagede til EU-kommissionen over den måde, medieaftalen var skruet sammen mm. på om de her Øst og Vest. Og så var det den eneste måde, man vurderede juridisk, også med kammeradvokatens hjælp, man så kunne formulere det på, så man var sikker på, at vi ikke endte med to taleradioer i København igen, men vi havde en i Vestdanmark. Det var de 110 km. Det havde jo noget at gøre med de administrative medarbejdere. For da vi oprindeligt lavede den oprindelige medieaftale, der har vi jo en vurdering af, at halvdelen skal være i Vestdanmark. Og vi har også, at alle, altså de reduktionelle medarbejdere, og så alle administrative medarbejdere også skal være i Vestdanmark. Fordi det vurderede at vi kunne give. Det troede vi faktisk også kunne give 24.7 en mulighed for at byde ind, fordi så havde man jo stadigvæk muligheden for at lave en masse programmer med udgangspunkt i København. Men så klager Radio 24.7's ejer og vil have, at de administrative medarbejdere kan vi ikke blande os i, hvor er placeret. Og det vurderes juridisk. Det kan vi heller ikke. Derfor må de jo i virkeligheden ind med at sidde i København, hvis det er det. Og derfor bliver det så, der så skruet op på kravet til de redaktionelle medarbejdere, hvor mange der skal være ude af København derfra og skal være i Vestdanmark. Og det ender jo så med, at Radio men Christian Tulsendag, der er lige en ting, jeg godt lige kunne, have, kunne tænke mig, at du lige øh, gør helt klart. Hvis det kommer dertil, at man i Folketinget skal forholde sig til, hvorvidt Radio 24 skal have en lille pose penge til at videreføre den her station i x antal uger, mens man ligesom afklarer omstændighederne i forbindelse med det her udbud. Bliver det så et ja eller et nej fra Dansk Folkeparti til sådan en, jeg tror det hedder et aktstykke? Jamen altså, helt ærligt, altså, jeg sidder i Folketinget en del år, jeg har været formand for Finansudvalget i 10 år, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man kan skrue det der sammen, så det giver nogen som helst mening. Og jeg synes også, der er kæmpe store problemer ved det, fordi, som jeg siger, hvad nu med andre, der så? Altså, Hvad så er andre, der taber et udbud? Altså, hvis de kan lave larm nok i æderen, kan de så også lige få forlænget? Altså, det her, det handler jo om, at I på Radio 247, nu undskyld, jeg siger I, men altså, der var jo, jeg læste i, i sommer, at hensigten var simpelthen at skabe så meget larm som overhovedet muligt. Og det vil også lykkes, og, man, og det er jo menneskeligt nok. Altså hvis man står på en arbejdsplads, som en radio er, og synes, det er et man skal lukke, så forstår jeg da godt, at man bruger æderne også til lige at få sin egen øh, vurdering øh, af, af tingene ud. Men altså de 100-150 øh, medarbejdere på de jysk-fynske medier, der i de her uger er blevet opsagt fra deres stillinger, dem hører vi jo altså ikke tilsvarende øh, ængstelse om. Kan ved, hvad, der, hvad det betyder for journalistikken, på de jysk-fynske medier. Og der appellerer jeg bare lidt til, at det her også kommer i nogle proportioner. Altså jeg anerkender det rent menneskelige hos de medarbejdere, der er på 24-7. De synes, det her det er rigtig, rigtig træls. Men ja, jeg appellerer bare også til, at det ikke bliver ren navlepilleri, men at man også kigger på dansk, altså det danske medieudbud i en lidt bredere øh, kontekst end det 24-7. I nogle programmer, skal jeg ikke sige sådan øh, kommer til at give sig... Altså, og og, give sig og den, den, den øh, betragtning skal jeg næsten lige lade gå videre til manden, der lige er kommet ind i studiet, nemlig øh, Røde 24-7's øh, chef, i hvert fald nogle dage nu. Øh, Jør Jørgen Ramskov, Fordi det, som Christian Tulsendal siger her, er... At, at det, vi ser udfoldelse i disse timer, det er en nøje til strategi, hvor hvis det ikke gik 24-7 svej i forbindelse med det her udbud, så skulle der og det med at slås ja, jeg, altså, og, og larmes jeg, jeg prøver, og gøre ved, og det er en lykkes, ikke? Jeg lige vil sige, givet det var så vel. Altså, givet vi havde så store strategiske evner og så mange ressourcer, at vi kunne gøre det her... Altså jeg er ked af det, Christian. Jeg er meget enig i dine betragtninger om, om proportioner. Jeg er meget enig i, at det også er en kæmpe udfordring for journalistikken, det der sker på jysfynske medier. Men der ligger altså ikke en masterplan med et tryk på en knap, der gør, at alting går i gang. Altså det er ikke mit ansvar, at en række medier interesserer sig for det her. Det er ikke mit ansvar, at den række politikere interesserer sig for det her. Det er ikke mit ansvar, at den række eksperter spørger meget kritisk til det udbud, der er foregået. Det vil jeg sige, jeg ville, jeg lige vil sige, ønsker at jeg havde så stor magt, men øh, jeg må også beklage, at der, der, der, der, der er langt fra det der. Så den, den konspirationsteori, den er, den er simpelthen ikke holdbar. Hvad siger I derovre på den anden side af bordet? Altså, har, har Christian Thulsen nu afviser Ramsgaard, men har Christian Thulsen ret, når han siger, at det faktisk er lykkedes 24-7 og, og medløbere derude og, og skabe en eller anden stemning af, Jamen, værnen, jeg godt, værnen værnen går, jeg godt i ret, så... jeg, jeg, jeg er da enig i, at der er en masse larm. Jeg, det, jeg tager fat i, det er, det er bare ikke os, der har en masterplan om at skabe det larm. Jeg har lige nævnt, hvor meget larm der er. Det, der er fint, og det, der er udtryk for, at folk elsker radioen, og gerne vil radioen det godt, det, jeg reagerer på, det er, at Tulsendag ligesom siger, at vi havde en skuffe med en plan, som vi tog op, og så sagde vi, så kører bussen. Men holdt hold, hold, hold, altså den larm, der bliver lavet, bliver jo ikke lavet af journalistiske medarbejdere. Det gør den også. Men altså, i modsætning ja. til det, jeg lige nævnte med kommunale græslådninger og udbud af syvesbygerier, så det her jo en radio, der går ud til alle danskere. Så dem, der er sure, det er jo faktisk danskere Ja, og hvad siger du til det, Christian Tulsendal? Altså, det er jo ikke bare journalister herinde, der, der måske synes, det er lidt træls. Det er faktisk glade og tilfredse og gennem otte år, der protesterer mod, mod det, du har været med til at udvirke. Ja, det, det lyder så godt. Og jeg tror måske, når, når vi kommer på afstand af det her, så skulle vi tage en ny diskussion, hvor følelserne måske ikke er så meget i spil hos nogle af aktørerne, som jeg synes, det lyder til, at de er. Altså, øh, fordi altså, hvis man sender tweets ud, hvor man nærmest både i, i, i hele verden, og også endda på engelsk, for at være sikker på, at udlandet forstår det, at, at der er nogle rigtig, rigtig bestialske politikere i Danmark, der vil ved at lukke en radiokanal osv. Altså, så kan man godt sige, at det er bare en medarbejder, men hvis det er nu en, der har et ansvar for, for programfladen, så er det jo ikke en tilfældig medarbejder. Jeg, jeg er det, er, det, er Mads, det er Mads Bryggers uh, tweet, du det, snakker det, om her, det er jo ikke sådan, jeg siger. Selvfølgelig siger jeg ikke, at der ligger en eller anden stor konspirationsplan skuffen Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger også, at det er meget menneskeligt, at når man synes, man bliver ramt på sit brød her, så bliver man frustreret. Og, og så kan man sætte det hele Så, så, så sker der en hel masse ting. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er orkestreret fra fra et bestemt skrivebord. Jeg siger bare, jeg læste et interview i sommer, altså hvor, hvor det, det fremgik, at det var meningen at lave så meget larm, man overhovedet kunne over det her. Og, og man må bare sige, at omfang at det lykkedes. Er det så alt sammen udsprunget af, at der er en, en, en lytter i Tarm, som synes, det er forfærdeligt at 24-7 i givet fald ikke sender? Eller er det også, fordi man er i stand til, fordi man jo har æderen, man har ret muligheden for at komme ud. Og, og, og mange af programmerne, altså hvis man har programmer, hvor der nærmest er nedtælling af, hvor mange dage er der nu til, at de, de der politikere har fået lukket stationen, så sender man jo også det ud i og med til at, at skabe journalistik på den måde. Og det tror jeg bare et eller andet sted, da man godt ved, det er man klar over det her. Og, og når vi kommer pause, den tror jeg også, vi kan få en måske mere kan man sige, en mere åbenhjertig diskussion om, hvordan det egentlig foregikker. Lars Jensen, du markeret. Ja, jeg markerer, fordi når vi bruger trækter til at diskutere en politisk proces, og noget af det er en hypotetisk politisk proces, øh, vi har sådan set ikke diskuteret det, som jo er kernen i det her. Kernen i det er jo ikke, hvad nogen politikere lige nu siger, det er altid meget interessant, øh, som en eller anden sagde, meget klogt. Øh, jeg tror, købte det var Tulsendal. Der sagde han, at han været formand for Finansudvalget i 10 år, og han anser det her med en særbevilling for at være fuldstændig urealistisk. Det, der er interessant, det er, har radio- og tv-nævnet begået fejl ved at foretage den beslutning, de har foretaget? Har de overtrådt reglerne? Har de foretaget nogle bedømmelser, som er helt ud i skoven? Eller har de gjort det, de er sat til? der har vi faktisk ikke haft lejlighed til at diskutere. Og det er jo det, der er kernen i det her. Er det her en beslutning, som er i overensstemmelse med et meget detaljeret udbudsbetingelser, som politikerne har ansvaret for? Men det kommer vi jo heldigvis til at vurdere, fordi nu svarer... Både vi og DK4 kan jo stille spørgsmål her i morgen, til ja. og med klokken 12. Og så får vi jo den proces, hvor... Radio, -nævnen, radio -nævnen skal svare konkret, og så vil politikerne kigge på svarene, og så er det jo fint, og mere forlanger jeg egentlig ikke. Men må jeg ikke lige spørge dig, Jørgen Ramskov. planlægger du efter et muligt scenarie, hvor du skal sende på fredag? Nej, lige nu planlægger vi 100% efter, at vi sender til torsdag aften 23.59.59. Jeg vil til lige at stille et spørgsmål til Christian Tulsendal, fordi en ting er processen, og det andet er resultatet. Og nogle gange skal man jo passe lidt på, hvad man ønsker sig til Christian Tulsendal, Når vi nu står i en situation, hvor der bliver givet en kvart milliard til nogle tidligere DR-medarbejdere, lidt den kreative klasse fra Aarhus, der skal lave Radio 4... Og så et Radio laut som er det ultimative kulturradikale radio med Roskilde, Festevel og Vega, som ikke engang sender til Lolland. Det er 800 milliarder. Der synes, så egentlig, synes du egentlig, at den i hvert fald halve milliard, der nu bliver givet, synes du, den kulturpolitisk er prioriteret rigtigt til Radio 4 med en kreativ klasse i Aarhus og så uh, Roskilde Festevel Radio? Men det der spørgsmål, det illustrerer jo egentlig meget godt, hvad der er gået fundamentalt galt i alt det her, fordi det er jo blevet til en diskussion om, hvor vi dansk folketi har krævet nogle ting i en medieaftale ud fra, at vi vil have noget bestemt politisk ud af det, og, og det der vi har været drevet af, så kan jeg tro på det eller lade være, men det vi har været drevet af, det er, at vi vil have, at der er en øst-vest i mediebilledet, vi vil have, at der er en, en mulighed for at have nogle journalistiske miljøer, fagligt kompetente miljøer andre steder end i hovedstaden, og derfor ønsker det er jo også en del af medieforliden, når vi for eksempel prøver at få beskåret det er, at vi kan flere penge til de Regionale for eksempel tv-stationer, der er rundt i vores land. Så det har været en målsætning for os. Så vi er jo ikke gået ind i det her ud fra, at nu vil vi have nogle DF-venlige journalister ansat et eller andet sted. Og endda sagt, hvis vi har gjort det, så har vi i hvert fald ramt forkert skiven. Jeg mener jo heller ikke, at 24-7 har været en DF-venlig kanal. altså vi har ikke På den måde er det jo meget meget svært at opdrive ret mange journalister i det her land, som faktisk går i bræsken på DF-synspunkter. Men det har jo aldrig været det, der har været drevet for os i den her diskussion, det har været en øst-vest. Det har været hovedstad-provins. Og der mener jeg faktisk, at det vi kommer i mål med, med, at vi i hvert fald får en uh, taleradio med udgangspunkt i Aarhus. Altså, jeg sagde selv på et tidspunkt meget tidligt i forløbet, at jeg synes, det ville være oplagt med Aarhus, hvor vi har journalister i skolen, hvor hvad, vi bør have, have basis for store, stærke journalistiske miljøer. 24 7 mener mente ikke, man kunne drive en, en, en radio med den kvalitet, man ønskede fra Aarhus. Jeg er glad for, at der er andre, der mener, man kan drive, kvalificeret drive en taleradio fra Aarhus, og jeg glæder mig til at høre, hvad de har byttet ind på. Og det kan jo være om fire eller otte år, vi kommer til at sidde og diskutere, at det ville være en katastrofe, hvis den radio, der nu kommer, den lukker. Okay, nu vil jeg så tillade mig her med otte med minutter igen i denne formentlig aller, aller sidste udgave af QA, at gå ud fra, at vi skal tro på øh, chefen for det hele. Jørgen Ramsgaard, når han siger, at han går efter, at der sendes for sidste gang torsdag. Nej, æ, nej, det sagde jeg går da ikke. efter. Jeg kunne da godt ønske mig ja, noget men, der, men, men du betragter det selv ikke <laughs> efter. Det. Nu hørte det som om, vi var gik i drømmen. Nej, nej, nej. Men det jeg sådan set bare vil frem til er, at nu har vi otte minutter til at skrive en eller anden form for en nekrolog. Øh, hvis vi går ud fra, at øh, det bliver sådan at 24.7 øh, går bort øh, 23-59 på torsdag, og nu har vi dig igennem Kristentusinddagen, så, så ikke at du skal gøre det langt, men hvis du nu skal sige, hvad du vil huske 24.7 for, øh, hvad bliver det så? Jamen det bliver nok, øh, det, det bliver nok, at jeg øh, altså øh, meget forskelligt, og så at jeg synes, det var, det var svært at finde journalistisk bund, og altså, jeg synes simpelthen samtidig det har været svært at finde de der journalistiske principper, som har gennemsyret radioen, og som har gjort, at når jeg har til forskellige programmer, så synes jeg, at jeg, jeg kunne gøre det med, med stor stolthed. Altså, jeg synes simpelthen, at der har været. Det er som om, der ikke har været nogen bund. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke også har været meget kvalitet i mange ting, der er lavet. Men, men der skal være en eller anden bund, man står på, som man ikke rigtig kommer under. Og der, der synes jeg, at 24 7 er svigtet, for at sige det ærligt. Og det blev de sidste ord fra uh, Christian Tulsendal. Uh, tak fordi du ville være med et sted fra de jyske. Tak regner jeg med? tak fordi jeg fik mulighed for det. Uh, og, og så skal de andre have samme spørgsmål. Uh, Lars Trier Mogensen, du skal vi så lige uh, retfærdigt vi sige at jo har været en del af, af fladen her. Hvad, hvad vil du huske 24/7 for? Og bryde, uh, det er sådan bureaukratisk hedelige, angste måde at og journalistik på. Der synes jeg, der er, ligesom er blevet sprængt ild ind i lokalet, og der er ligesom udviklet nogle nye, mere kaotiske, eksperimenterende, og frække og kritiske måder at, at gå til samfundsdebatten. Og det frygter jeg. Altså jeg ved, der måske, at Demersajt du ikke kommer til at løfte, fordi det kan og ved de ikke. Og jeg tvivler også på, at nogle af de der mindre projekter kommer til det. Så jeg tror, vi mister en kritisk brød i public service, og dermed i mediebilleder hjemme. Og derfor er det jo på den eller at spidsen bliver på en måde knækket af. Mm -hmm. Lars Jensen? Jo, men altså, for at det, som Lars Trier siger lige før, 24-7 er jo startet af fire gamle DR-medarbejdere, skal vi jo ikke glemme. Der er sådan set meget sjovt, nemlig Jørgen Ramskov, Mads Brygger, Michael Bertelsen og Susanne Mold. Altså alle sammen folk, der havde var født og opvokset, havde der sagt i Danmarks Radio. Det er sådan en ting. Men det, der jo skete, var, at politikerne faktisk gav den nye kanal, en række på mange måder sindssygt detaljerede, nogle af dem helt åndssvage regler for, hvordan de skulle gøre det, men de gav frit løb for det, man kan kalde en platform for individer. Alt det, man faktisk ikke måtte på Danmarks Radio, det er ikke kun fordi, man ikke havde lyst, eller fordi, man var kedelig, eller bange, eller hvad vi nu kan finde på. Det var fordi, her fik 24 synes næsten en forpligtelse til vi skal have det, der hedder markante værter. Vi skal have folk med holdninger. Og det er jo det, der har skabt, og det var også det, Nønder var inde på i de første fem minutter i den her program. Nemlig, at her har vi en, en platform for individer, hvor mange har været rigtig sjove og interessante at høre på. Ikke dem alle sammen skal gå vide. Og så har man altså lavet nogle formater, som man fik mulighed for i modsætning til Danmarks Radio, øh, som har skabt ny form for radio. Jeg er sikker på, at når nu der kommer nogle andre, der skal lave radio, og det er jeg ret sikker på, at der gør, øh, og det ved vi jo, at der gør, FM4 eller Radio 4, den kommer, øh, at der alle vil tage ved lære af det, som Radio 247 har skabt. Øh, så, så der tror jeg, at Radio 247 eller i hvert fald de eksempler, der har været her, vil være noget, der bliver... Man, om fem år har vi nok glemt, at det var 24-7, der opfandt det, fordi så er det blevet normaliteten i radio. Men, men man kan vel næsten sige, øh, Bjerg, at de her, han har sagt, brexit-lignende tilstande, der hersker i de her de, dage, vel på mange måder er meget øh, betegnende for det, 24-7 har stået for. Altså, ja, den, den men... kan, det kan også. Men jeg vil faktisk også sige, at dengang det gik op for mig, at 24-7 kom så langt væk hjemmefra, at, at konsortiet ikke vil byde, der havde det egentlig sådan, okay, det synes jeg egentlig er meget fedt i den forstand, at så får man politisk det, man ønsker. Så står produktet, som 24-7 har leveret i otte ekstremt skarpt. Altså, der ligger blomster nede ved hovedet en gang. Folk, de græder, og det er ikke kun ansatte her. Det er, også, det er også lytterne, som... Men det er jo ikke danskerne, Nej, nej men, nej, men... Det, kom du til at ja, sige det ja, de er jo lytterne. Faktisk, af man har formået at opbygge et, et produkt, som der har været en meget stor begejstring for. Og derfor ja. synes jeg egentlig, det er meget smukt, at 24-7 års dør martyrdøden. Altså, jeg synes måske også... Altså, den, den skal ikke trækkes mere i halen, end den kan. Og man skal ikke sende på nogle vilkår, som man ikke synes er rimelige. Altså, 24-7 dør på torsdag, og jeg tror ikke på, at man kan genopleve den. Jeg tror, det er populisme, som Lars siger. Men jeg synes, det har været et fandme noget af en gravsten, der kommer til at stå over for over det her, det her radioprojekt. Og så må jeg godt sige... Jamen, jeg bare lige kunne godt tænke at spørge... Ja, undskyld, jamen, jeg bare lige spørge jeg bare det der forhold med, at, at Jørgen også har gået til så mange begravelser. Altså, fordi der har også været nogle markante værter, som er, som er stået ind overvejs. Det siger jo også meget om det her hus. Altså, man har ansat nogle kaotiske typer, øh, opgøret med den politiske korrekthed, med pænhed osv., og som også har betydet, at det her hus altså har været værd at lytte på. Er det, er det martyr -døden, vi er i gang med at... at nej, nej, for Martyr-døden, det, det, det er noget, man vælger. Øh, og det vil jeg gerne sige, det har vi ikke valgt. Der, der er sagt rigtig mange ting, som man kunne rette meget af. Thunesendal sagde, at vi, ikke, at vi ikke troede, at der kan laves radio i Aarhus. Det er noget røv selvfølgelig kan laves radio i Aarhus. Vi troede bare ikke på, at den radio, vi gerne vil lave, kan laves i Aarhus. Det er to vidt forskellige ting. Det, jeg er mest stolt af, er, er, det, det er rigtig mange ting, men det er jo faktisk, at, at der i dag er langt flere og langt flere mennesker med kortere uddannelse og langt flere yngre mennesker, der lytter til talradio end dengang Pete kom. Altså det er egentlig udvidelsen af markedet. Med, så det er næsten 1,1 millioner, der lytter i stedet for 700.000. Så er jeg egentlig også stolt, at det lykkedes at sparke liv i Pete, For det er faktisk lykkedes, så det vil jeg gerne give dem kredit for. De er vokset, og de er blevet, om ikke nær så frække som os, så er der dog folk, der indimellem går ud på isen, sådan knager. Og det synes jeg at også, at vi skal have kredit for. Og så er det selvfølgelig og det er debatprogrammerne, det er den kritiske journalistik, det er... Ærgerligt, Tulesen dag ikke kan, kan se bunden. Han har selv øh, mærket den indimellem, vil jeg påstå. Men, øh, og det er en, bund, er en kvalitetsbund. Og så er det også kulturstoffet, som vi er tilgået med lyst i stedet for pligt. Så jeg er, er, er vildt stolt, og, og, og, og, og jeg er da ked af, at vi lukker, men jeg er som også glad for det, vi har opnået. Og det ser jeg jo også hele tiden med medarbejderne, at det står jo. Og det er uanset, hvad der nu siges... Og, alt muligt, martyrdød, og vi har ingen bund og alt muligt. Det, der står, det står, og det skal vi være stolte af, og det er jeg meget, meget stolt af. Men er der en grænse for, hvor længe du gider blive ved med at kæmpe for den lille mulighed? Jamen, den er jo der helt fysisk, for jeg starter et nyt arbejde fredag morgen. Men, øh, men det der er da fuldstændig rigtigt. Altså, øh, det, jeg er ikke ekspert i forvaltningsret, men jeg tror at det bliver meget, meget vanskeligt at og, og, og, og få sikret noget nu. Det er en vase, der går i stykker øh, torsdag aften, og om der så er nogen, der har tilstrækkeligt meget liv til at kan samle stumperne, hvis den mulighed byder sig, det må vi jo se. Det blev øh, de sidste ord fra øh, dette her program udtalt af øh, Jørgen Ramskov indtil på torsdag kl. 23.59, leder af stationen her. Og jeg vil også gerne få egenregning sige tusind tak, fordi der var så mange, der lyttede med i de to og et halvt år, jeg har haft. det store, det store glæde og det store privilegium at være været på det her program sammen med Mikkel Andersen, der jo i talende stund er ude på fødegangen på Hvidovre for at få sig et barn, og det ønsker jeg ham alt muligt held og lykke med. Herfra skal der lyde et tusind tak til alle vores lyttere. Tak skal I have.